Курочка запирскав, наче б хто йому гірчиці сипнув під ніс. «Що ти мені, мой, з тими більшовицькими словечками виїздиш? Пфе, я на тому ніц не розуміюсь, і... і не хочу розумітись, не хочу розумітись. І що ти, лапсердаку, зробиш мені? Ти... ти хочеш сказати, що я не працюю? Не, товчусь від ранку до вечора, як-як... «Найгірший наймитюга?» Мартинчук сміється. Коли виставляє отак у сміху ті свої гострі білі зуби, скидає себе бодай десять років. «Та ти то вчешся, Штефанику, бо нікому не віриш. Ти мусиш кожному сам на пальці дивитись, бо в тебе всі злодії. А, а, може, скажеш, що, що не злодії? Гаддє сорокате». Краде де, де тільки може. А ти годуй краще, то й красти менше будуть. В тебе свині ситніше їдять, ніж люди. А я з тим накриюся. Знайшов, де мені латку при... пришити. З свині я матиму сало. А що я матиму злодія? Ти гадаєш, мой, що мені велика приємність схоплюватись посеред ночі і в морози, у сніги, шлях би їх трафив». І ти провіряти, чи лайдах дав коням вівса, а чи може, ти знаєш, які вони га, зарився десь у сіні і хрупе, як свиня. А ти йому ще й перини сіна жалкуєш, та в тебе не один наймит повідморожував собі п'яти. А ти хотів би, щоб жодної різниці не було між газдою і наймитом? А певно, що різниця мусить бути між бідним і багатим. То ти, Штефанику, не хочеш бачити тієї різниці, коли кажеш, що всі українці рівні. А, а, то по, по політика, це наймити. Це моя хатня справа, розумієш, мой. А як же, розумію. А що то було, політика чи хатня справа куркулів, коли тоді, коли читальні, пригадуєш собі? «Настрітання! Твої кумпани побили Миколу Івана Лісного, що треба було аж до шпиталю вести. «А я теж дав півзлотого мой, тож за півзлотого в мене Парубчак цілий день картоплю збирає. Маю свідки мою. Хто бачив, як Штефан Курочка давав півзлотого на шпиталь Миколі Івана Лісного?» Ти мені не заговорюй зуби своїм півзлотим. Мартинчук, що досі вів розмову в жартівливому тоні, різко підвищив голос. Хотів був сплюнути з пересердя, але глянувши на лантухи з мукою, відштовхнув тільки від себе ковбасу, за яку заплатив курочка. Ти вже свідками обклався, але тих п'ятдесят грошів не врятують тебе. Це я тобі кажу, і нічого не допоможуть тобі й твої свідки, нічого, нічого. Що раз то краще. Дотепер мали смо польську пацифікацію, а тепер маємо вже свою українську. А як же, пане курочко, свій до свого по свої буки? Дасть Бог надію, що незадовго діждемося і своєї української, берези картуської. Курочка вже п'яний. Його раз по раз склонить до сну. Голова падає то на власні груди, то на плече сусіда. Та слова «Береза картуська» зразу ж протвереджують його. «Я не хочу, мой, берези картуської, я не хочу комуни. А чого ті шмаркачі хочуть? Га, ти не скажеш, комуну завести? Поле в мене відібрати». «І ти проти, проти уряду? Ха-ха-ха! То така глупота, Мартинчуку! Ти чуєш, Мартинчуку? То така глупота, якби я, мой, збирався плечима хату розвалити! Ти скажи їм, мой, що Штефан Курочка казав, що їх комуна глупота! Скажи, ха-ха, що Курочка сміється з них! Хай знають!» «Скажи, Штефан казав, що ви дурні, а ваша комуна ха – ха-ха-ха, дуренство!» «Та най тобі буде дуренство, але я б хотів, щоб ти відповів мені тільки на одне питання. Що це таке, що тим дуренством зацікавився весь світ? Міг дехто в нашому селі здуріти? Не дивно було б? Люд ми рахувати темні і малосвідчені». Але ж бо такі дурні знайшлись у Львові, у Варшаві, у Кракові. Так оби хоч самі лапсердаки, але поміж тими, що здуріли їй учені люди. Ну, хай би Польща. Але, як читаємо по газетах, голос подають комуністи і в Італії, і у Франції, і в Іспанії. І десь аж у Індії, і десь аж на тій біс його знає де, аж на Кубі, то як? Можливо, таке, щоб весь світ здурів. Що ти мені скажеш на це?» Курочка лупнув оком, ляснув язиком, ніби хотів щось сказати, а в кінці махнув рукою, дурновато засміявшись. «А ти що, піп, аби я тобі всю правду казав?» «А як мені не хочеться тобі відповідати? То що тут? Суд!» «А язик у тебе мой, гострий! Але то нічого!» І він тебе однаково не врятує від шибениці А Заки, Заки, ще повиснеш Ти чуєш, що Штефан Курочка говорить Заки, повиснеш Ти видів, як висів Ілько То я тобі скажу Двом нам завузько в одному селі Або ти, або я Або я, або ти А обом нам завузько А що робити, Штефанику? Ти не залишиш своїх моргів і не виїдеш з села. Та бо я не гадаю через тебе покидати вишні. І як нам бути? А я, я підтинатиму тобі коріння. Отак, от, от так. Доти буду цюкати під тобою, доти цюкати, доки не всохнеш, як скошений будяк. А я перемінюся у порі, Штефанику. Ти присічеш мене в одному місці, а я запущу коріння в іншому, і тобі на злість за зеленію ще бойніше. Га-га, пирій, пирій, добре ти мій сказав. А а не діждеш гадено зеленіти. Я візьму і придумаю на тебе таку мотику, таку мотику, що як тебе тільки раз стюкну, то вже фертик по тобі. Я я хотів згоди з тобою. Правда, люди, що хотів. А ти, шляк би тебе трафив, не хотів. А тепер, абись не плакав на свій дурний розум. А може, ти роздумавсь і хочеш миру зі мною? Кажи, може, хочеш? Мир з тобою. Та якби ми з тобою помирились, то світ з кам'янів би і став на одному місці. А йому треба рухатись вперед, курочко. Дивись, земля не хоче ні одного дня стояти на місці. Ага! Виривається хриплий стогін з грудей курочки. То ти таки ані раз не хочеш миру зі мною? То знай, а ти при свідках кажу. Відтепер на що ти скажеш білий, я скажу чорне. На кого ти скажеш бреше, я скажу сам ти злодій. Хто твій заклятий ворог, а ти ворогів маєш більше, ніж я волосся, то той відтепер мій сердечний приятель. Абись навгадено. Відтепер війна поміж нами на кожному кроці, на кожному слові. А я скажу тобі. Мартинчук раптом встав з ящика з мармеладом і подався до гурту людей біля дверей, звідкіль продиралась до нього його дочка Марічка. Хто не знав, що той його дитина, той, глянувши на батька, відразу вгадав би. Такий самий обрізаний ніс Теж відкрите чоло і ті ж вузькі очі. «Ідіть, тату, додому, бо чогось мама вас потребують». «Додому, додому!» Піднімаються п'яні голоси. «Дивіться, який наставник знайшовся!» «Скажи дівча мамі, що як їй потрібно тата, то хай адвокатів не посилає, а сама йде». «А як, як тебе звуть?» Тягнеться до дівчини курочка. Старий собака плямкає губами і перебирає пальцями, щоб досягти дівчину. Йди, Марічко, додому і скажи мамі, що я зараз прийду». «Та... та чекайно, белькоча курочка, чекай, не йди, випий мед з нами». Він з бідою підвівся, схопив дівчину за спідницю, але дівчина шарпнулась і рука його впала. Мартинчук почервонів, але стримав себе. «Дай спокій, Штефане!» – озвався зло, випхнувши дочку за двері. «Та дівка вже посватана! Довгий Филимон хотів усе обернути в жарт, щоб не розбилась забава! Спізнились ви, Штефане!» «А, а за кого? За кого посватана?» Мартинчук не витримав, плюнув у бік, незважаючи на мішки з мукою. «Тьху! А тобі навіщо знати?» Перебити хочеш? – Де, як де, але тут уже не твоя сила, Штефане Курочко. – Не, не моя сила, кажеш. Розмова ця велась у кооперативі в суботу, а у вівторок увечері ступив Курочка на подвір'я вдови Ілька Повішаного. Ільчиха, як побачила дуку на своєму подвір'ї, так і похолола відразу. – Йой, а це й чого? Похапцем позасувала під хустину, розвіяне за роботою волосся, пішла йому назустріч, як своїй смерті. Губи побіліли, немов ось-ось жінка мала зомліти. «Слава Ісу, Ільчихо! Слава навіки! Ти, не гейби, чогось перестрашена, чи ж не мене ти настрашилась? Що може відповісти на таке бідна жінка? Посміхається лише безкромними устами, та й тільки». Та хто лякався б вас, пане курочко, а ти знаєш, чого я до тебе прийшов? А звідки мені знати? Скажете, буду знати, не скажете, не здогадаюсь ніяк. Прошу, сідайте. Відсуває квасолиня з призьби, звільняє йому місце. Та він навіть не дивиться в той бік, а валить просто у двері. Що це ти, мой, навіть до хати не хочеш мене запросити? І як же ж його дідька у хату просити, коли не встигла навіть горшків перемити? Як поснідали вранці з метром, як склала миски одна на одну, як прикрила утиральником, так і лежать досі. Ой, Боже ти, мій Боже, миски не помиті, хата не заметена, мухи гудуть, як бджоли в саду, а тут запрошуй багачиська в хату. Щойно прибігла з лану. Не знає, до чого найперше кидатись, чи миски мити, чи курем їсти давати, чи свинці бур'яну нарвати, а тут тобі гості. Та я з радою душі попросила б вас у хату, коли б в мене у великій хаті було, як у людей, а то, знаєте, вдовині статки. Тримаємо там трохи околотів, бо повітка розвалилась, трохи прядива, трохи немолоченого щабобу. Як же ж вас просити туди?» Як не хочеш, то я сам запрошусь. Преться в сіни, а сіней у малу хатчину та просто за стіл. Струшує крихти стола, відсуває від себе кружок з холодною мамалигою і розсідається під образами, як у себе дома. Виймає з торбини пляшку горілки. Ясний, як боже сонце, хліб, шмат солонини, дві чарки. Гей би знав, що в савицьких і направду чарок немає». Відв'язує від пояса ніж, щоб добру раду давати. Ільчиха не знає, що на таке й казати. Тепер, ще й підморгує їй дука, вже здогадуєшся, чого я до тебе прийшов. Звідкіль може знати вона, бідна вдова, що за напасть валиться їй на голову. Проти її волі війшов у хату, розсівся як господар, а вона стоїть біля припічка Та тільки плечима здвигає Ніяк не можу знати, пане Курочка А Штефанові Курочці весело від того Що вона не здогадується Напевно, випив по дорозі, доки сюди прийшов Вийшов за столу А що проходжуватись нема де То став перед Ільчихою І притопує перед нею як у танці Як то, солонина на столі Горілка перед тобою, ніж у хлібі, а ти ще не здогадуєшся, чого я до тебе прийшов. А, знаю-знаю, це тому така недогадлива, що ще не випила. Вип'ємо, небого, вип'ємо, то тобі відразу стане ясно в голові. Та чого це вона буде пити з чужим чоловіком? Де ж таке видано? Де ж таке чувано, що без всякої оказії вдова з женатим чоловіком сам на сам та ще й у будній день пиятику заводила. Ще війде хто з сусідів у хату, чи хтось з сусідських дітла біжить. Що тоді люди подумають про неї? Хата неметена, посуд немитий, а вона сидить та горілку п'є. Та чарка вже налита. Куці, товсті пальці, курочки не дуже впевнено держать чарку в руці, тож горілка в ній хлюпочеться і лється через вінця. А то гріх. «Бо ж то не вода, а людська праця!» «На, мой, пий, небого, пий, доки я добрий!» Йой якось таки не можу!» Курочка підсовує Ільчисі Чарку просто до рота. «Пий, а то вилью тобі за пазуху!» Торкнулася пальцями Чарки. Чарка затремтіла в руці, горілка потекла по підборіддю, але все ж таки вчула її пекучу Ільчиха в горлянці». Проковтнула, закашлялась, вхопила шматок хліба, затулила ним ніс, аж тоді витерла рукавом губи і підборіддя. І в ту хвилину відчула, як горілка зогріла їй кров. «От тепер, ми можемо вже й говорити з тобою. Сідай собі, небого, отут біля мене». «Та дякую, красно, відпрошується Ільчиха, наче не він у неї, а вона в нього гостем була». А я собі одутечки на крайчику присяду. Так от, слухай, небого, прийшов я до тебе не запустим, а можна сказати, у свати. Багачно ївся, напився та й глузухи собі з бідної вдовиці. Він сміється з неї, а вона підтакує, бо ж сказано, чия пляшка на столі, того правда в селі. Хліба солі не цураюся, сміється Ільчиха вимушено. Але не знаю, за кого ви гадаєте мене свадати. Сина у вас немає. Та й за молодою була б я для нього. Жінка ваша, коби здорові були, ще жива. Курочка починає колупати в носі. Він незадоволений такою балаканиною. З пересердя випиває ще порцію горілки. Ти собі гадаєш, що я не маю нічого робити? «Як тут жартувати з собою? Я, направду, Ільчиху. Що тут багато говорити?» «В тебе є син, в мене є донька!» Руки Ільчихи, як лежали на столі, так поволеньки осунулись на коліна. «Боженько ласкавий! Чи не причулось їй часом?» «Ще повіріть здору, і виставіть себе на сміх, що пізніше в сімох водах не обмиється!» Але як же ж їй бути? ж, курочка не жартує. Що робити, щоб він ще раз повторив сказане? Жартуйте собі здоров'я, Штефане, ніби посміхається, а вся аж горить. Такого ще не було, щоб Газда сам приходив свою дочку за наймита та сватати. Сказала отаке, та чи добре зробила? Холодна руса виступила на чолі. «Ти, мій, не вчи мене, бо я й сам знаю, що такого не бувало. А тепер, чуєш, курочка покаже, що він може те дозволити собі, чого не бувало. Я роблю те, що хочу, бо я маю силу, бо я перший багач у селі, зрозуміла? Пий, не Бого, пий, свахо, бо тепер ми вже свої. Бачиш, дітей у мене вже більше не буде». Одна доцька в мене, та й та плохого здоров'я. А де й говорю правду, як воно є, ніц не задаю Але це нічого, моє, що в неї небагато здоров'я. Зате в неї багато поля, і тому я хотів би, щоб вона мала того, кого любить. Можу я за свої гроші зробити своїй дитині таку приємність, чи не можу? А кому це не рехт? То хай поцілує курочку в те місце, звідки ноги виростають. Га га, мені поля не треба. Мені треба газди до поля, а не поля. А твій Дмитро мені до вподоби. Файний хлопець, потульний, акуратний. Хто мені має наказувати, кого приймаки брати, кого хочу, того й візьму. А ти чого мовчиш? Розявила рута й мовчиш. «А до мене не хочеш ближче? Ану-ко, ходи сюди, найпридивлюсь до тебе». «Та ти ще не така стара будеш, як виглядаєш. Скільки тобі буде?» «На покрову сорок вісім. Га-га! Але ти таки, направду, ніби боїшся мене. Скажи, скажи нарешті і своє слово на те, що тут чула. Ти ж, як не є, мама якась своєму парубкові». Її слово. Ільчисі і досі здається, що це не про неї мова, а ніби хтось розповідає їй свій сон, бо такого чуда в житті не буває. Треба і собі щось сказати, хоч від його слів і горілки шумить у голові, як у млині. «Тато, Штефане, не корову на ярмарку купувати?» Ти хочеш тим сказати, що твій Дмитро може не захотіти моєї доцьки? Його право. Як з нашим невлад, то ми своїм назад, гей той казав. Куди назад? Не питає словами, а чіпляється за його рукав Ільчиха, а мало що притом на страху. Куди назад? Таке багатство, таке щастя її дитині і назад? Свате, Штефанику, белькоче, заглядаючи дуці у вічі. Якщо не так сказала, як треба, то будьте вибачні до темної баби. Влад нам з вами, пане Курочко, Влад. А то, уважай, бо я вже собі подумав, смикає він облізлими бровами, що я з таким товаром місця на ярмарку не застою, ха-ха. Я знаю, можеш мені про це наговорити, що твій Дмитро засватав дівку в того драба Мартинчука. Це йому можна, а як же? А ти подумай, з ким тобі краще бути у фамілії? Чи з родом Курочків, чи Мартинчуків? По новім році, може, від когось чула вже, приступаю до будови парового млина на Вишнянці. Я ніц більше не кажу, але я хотів би, щоб тим млином орудував уже мій зять. А ти зваш і подумай. А як же ж тут думати, коли в голові так шумить? А може не треба було стільки пити, бідна голівенько? А то випила, не закусила, горілка вдарила їй у голову, перемішала все геть чисто в тій голові. І тепер, здається, Ільчисі все на виворіт. Страх перед Штефаном змінився на велику прихильність до нього – Бояськість поступила сміливості, якої Ільчиха не знала ніколи і за молодих років. Перша сиділа на краю ослінчика, ближче до дверей, далі від курочки, а тепер пересіла на лаву під образи, плече до плеча своїм майбутнім сватом. Він обіймає її за плечі, а вона не дуже той сторониться. Не чужі вони тепер, а свати рахувати». Спершу оте сватання видалось їй казкою, а тепер Ільчиха вже бачить себе за весільним столом, на самому покуті, бо ж вона, так сказати, не хто, а сваха самого Штефана Курочки. П'яне свата, така п'яна, що п'яна, хилиться Ільчиха то в один, то в другий бік, а все попадає головою Курочці на плече. Та хоч і п'яна, але думка одним боком працює тверезо. А чого це ви, свате, угляділи собі якраз мого сина? Чому якраз мій Дмитро припав вам до вподоби, га? Дурна ти, свахо, як мій чобіт. Та тому, що служив у мене, то я пізнав його і вподобав собі. Та й доцька моя взялася за ним. Горілка робить своє. Ільчиха каже, що по тверезому ніколи не сказала б. Та дочка ваша не за одним бралася. Може, по тверезому, і курочка інакше сприйняв би ці слова. Але тепер під впливом горілки він може багато дечого простити своїй п'яній свасі. Мой, а ти не бралася за хлопами, як була молода. Та я тебе не раз сам пощипував у танці, забулась, небого. А твій Дмитро, я ж тобі казав що я маю запотульного, файного парубка. А крім того, ніхто в селі, ну, може, крім самого пана і його жонці, не знається так на конях, як твій Дмитро. То ви тому хочете свою доцьку віддати за нього? Ніби лише через оті коні. Мо, й що ти взяла сьогодні пилити мене тупою пилою? Про що тобі йдеться? Чого ти така цікава, як та Євага? А може мені ваше прізвище сподобалось? Савицький, Савицький. Ти знаєш, яке ти прізвище носиш? Аж шкода для тебе темної такого прізвища. Ти знаєш, дурна, що воно може бути і українське, і польське, і російське, а від біди – і німецьке. В теперішній час таке прізвище грошей варто. Дивись на мене. «Багач я, нічого не скажеш. Куж не знає, що в селі мені пари немає. А яке прізвище в мене? Курочка. Курочка. Ти гадаєш, що хлопцем мало я натерпівся від цього прізвища? Було вибіж у школи, а хлопчиська за мною. Ко-ко-ко, курочка сіла. Ко-ко-ко. А донька в мене вже буде називатись Явдокія Савицька». — Не гнівайтесь на мене, Штефанику, дурну та п'яну, але мені все-таки здається, що ви щось затіваєте проти мене. — Прізвище то прізвище, але чому якраз мого Дмитра ви намітили собі? — От причепилася баба, як реп'ях кожуха. — Ти мене, не бого, по підбороду не глянь, бо як розохочусь і задумаю, тебе де інде погладити, то бідна будеш. — Ади, дурна! Вже настрашилась і відсувається. Чого тобі ще треба від мене? Хочеш видуїти з мене всю правду, як молоко з ялової корови? А якби я хотів, мій, для прикладу, засватати твого Дмитра за свою дівку на злість тому збуєві, Петрові Мартинчукові? То що, можеш би, посперечалась, Перечила? Говори. Чи перечила б? Та яка ж мама не хотіла б щастя своїй дитині? Давай, небого, вип'ємо ще по одній, І нема про що більше говорити. Хай твій парубок таки завтра посилає старостів, Бо на часі не стоїть, А мені треба управляючого домлена. Курочка вийшов від Ільчихи, Коли в селі вже в деяких вікнах Почало спалахувати світло. Як скоро засвічувалось в людських хатах, так скоро й погасало. Люди заощаджували газ і світили тільки для того, щоб газдиня могла перемити миски і підмести на ніч хату, щоб янголам було ладно проходжуватись по ній. Ільчиха провела курочку аж за ворота. Він завернув направо, а вона постояла ще якийсь час у воротах, а потім, не заходячи до хати, сіла на призбі дожидатись Дмитра. На свіжому повітрі горілка поволі вивітрювалась з голови, а попередній хвацький настрій став уступати тужливому смуткові. Дмитро прийшов пізно. Видно, боявся, щоб хвіртка не зарипіла, і мама часом в хаті не почула, коли він повертається додому, бо зайшов на подвір'я городами. Від ранньої весни ночував під оборогом, ніби тому, що в хаті задуха. «Дмитре, агов, Дмитре!» – тихо позвала Ільчиха. Чула, як неохоче зіскочив з драбини. Бубонів щось підніс про тих, що самі не сплять, та іншим не дають спати. «Чого вам треба? Чого досі не спите?» «Ходи сюди, маю тобі щось сказати». «Або то немає днини для розмови. Я спати хочу, а то вранці збудете». «Ходи, кажу, курочка приходив». Зашарудів лопух під ногами. Прийшов і став напроти матері, Соковито позіхнувши кілька разів підряд. Місяць світив йому просто на голову. Проміння, що падало з гори з струменем, Розбивалось об кучері на іскорки, І кожен кучер грав зокрема. Стояв її син у сріблі місяця, Такий красивий, такий делікатний з лиця, що в мами серце защеміло. Десь недалеко по-нічному пахла м'ята. І той місяць там високо, І ті синюваті зорі, Що ніби розбігались по небі, А потім знову збивались кубками, І той любовний запах м'яти, І крони дерев у холодному сріблі, І та росою надихана ніч, Все воно створено для любові то вже Господь так дав, щоб старина, утомившись на полі, спала кам'яним сном, а молодь, що хоч удвоє жвавіше звивалася з серпом, вночі приймала нову силу в себе і безсонниця їй тільки здоров'я додавала.